Godmorgen og velkommen til endnu en udgave af Jørgen Vester Morgennyheder. I løbet af denne udsendelse skal vi høre fra Danske Bank, der advarer om en krise. Vi skal også kort forbi udviklingen på boligmarkedet og en status på et stykke dansk erhvervshistorie. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Bitte -Rossau. Før vi kaster os over de nyheder, jeg har udvalgt, vender vi kort blikket mod markederne og nogle af dagens store begivenheder. Regnskabssæsonen er nemlig godt i gang, og i dag afslører blandt andet giganterne Alphabet og Microsoft, hvor den det seneste kvartal er gået. Og har hjemmetaget danske armpopulsen på, på første kvartal i sit skæve regnskabsår. I USA slog det vigtige S&P 500 rekord. Tirsdag er der dog ikke lagt op til de store stigninger, da futures indikerer en flad åbning, når aktiehandlene senere går i gang. Til gengæld ser stemningen ud til at være en smule bedre i Europa, hvor der i dag lander i BNP-tal for 4. kvartal. Aktierne står til at stige med 0,4 procent. Det har længe været på tegnebrættet at to af Danmarks største børsnoterede selskaber skulle smelte sammen og blive til ét. Og nu det er det i en realitet oplyste selskaberne. Det handler om Christian Hansen og Nomosys i går mandag. Selskabets nye navn er Nomonesis og det betyder en ny begyndelse. Er man en af de tusindvis af private investorer, der har Christian Hansen-aktier i porteføljen, så bliver i dag tirsdag sidste handelsdag, mens onsdag bliver første handelsdag for Normonesis. Fusionen gør, at Christian Hansen forsvinder ud af Danmarks toneangivende aktieindeks C25. Ingeniørkoncernen FL-Smith står ifølge Nordnet til at få comeback i indekset. Vi fortsætter med FL-Smith, der sen mandag aften kunne fortælle, at ingeniørkoncernen overvejer mulighederne for at sælge sin cementforretning. F.L. Smith har siden lanceringen af koncernens nye strategi i begyndelsen af 2023 arbejdet på en fuldstændig adskillelse af sine minedrifts- og cementvirksomheder og langsigtet mål for hver af de to forretninger. Nu er adskillelsen nået så langt, at den nye virksomhedsstruktur er på plads og den resterende adskillelse ventes afsluttet inden sommer, oplyser F.L. Smith. Koncernen har gennem de seneste år arbejdet med at forenkle og tilpasse cementforretningen for at forbedre lønsomheden. Situationen er alvorlig, men den kan være værre, lyder det fra Danske Bank, der efter den seneste udvikling i en kinesisk ejendomsudvikler, holder fast i sit negativt syn på udviklingen i verdens næststørste økonomi. Meldingen kommer fra chefanalytiker Allan von Meeren, der også fortæller, at der er risiko for, at en krise kan eskalere. Det drejer sig om ejendomsudvikleren Evergreen, der for to år siden sendte rystelser gennem de finansielle markeder. Nu har en domstol i Hongkong sendt det forgældede selskab ud i en konkurs. Håbet og forventningen er, at Kina vil gøre, hvad det kræves for at forhindre et større kollaps, hvor boligkrisen trækker hele økonomien ned, forklarer han. Det afgørende er, at man fra Kinas side formår at inddæmme skaderne, og det ser det ud til indtil videre, forklare Allan von Mieren. Så skal vi til det danske boligmarked, hvor det ser overvejende lyst ud, i hvert fald ifølge en ny prognose, som ny står bag. Prognosen spår, at prisen på parcel- og rækkehuse over hele landet vil stige 3,6 procent i år. Til gengæld vil priserne på ejerlejligheder falde med 1,7 procent, og værst vil det gå i de store byer, hvor nykreditsøkonomer ser boligprisvalg på 4 procent. Kigger man på sommerhusmarkedet, venter prognosen, at priserne på landsplan vil stige med 0,5% i år og 1% næste år. Af prognosen fremgår det, at det er særligt er tre faktorer, der understøtter prisfremgangen på boligmarkedet, og det er høj beskæftigelse samt fremgang i lønningerne og rentefald. Det var nyhederne, jeg havde udvalgt her til morgen. Husk at abonnere på podcasten, så du hver dag bliver opdateret. Tak fordi du lyttede med.